Hoofdstuk 122 Jozef stel vraag oor die opruiming van die pijn van die tempel, oor die lot van die muiters en die drie onderpriesters, en oor die achtkinners, die antwoord van Sirenius. Na dit nou vastgestel was waar die pascha gehoud sal word, en Jozef, soos reeds vermeld, tevrede gestel was, het Jozef van Sirenius gevra hoe dit met die opruiming van die puin, van die tempel en met die mense wat uitgegrawe is gesteld was, en Sirenius antwoord, my verhewe broer en vriend, bekommer jou maar nie daar oor nie, want daarvoor is volgens my in sig die beste maatreels getref. Die pijn is al tot en met die laaste steenkie weggeruim, die priesters wat omgekom het is begrawe, en die gerede sal ek oormorre saamneem na Tyrus en daar ten aanskou van amal die correcte maatreels neem kijk, so staan dit met die saak, ek denk dat dit alles so goed en rechtvaardig moendlik gereel is. En Joosef sê, ja werkelijk, beter sou een vader nie vir sy eie kinders gesorg het nie, ek is volkome tevrede daarmee. Maar wat gaan jy met die muiters doen wat my huis gister in die nacht oorval het? En Sireneus sê, kijk, dit is hoogsverraaiers, hulle het hulle self daarmee skuldig gemaakt aan die doodstraf, Maar jy weet dat ek geen liefheber van die bloedvergieting is nie, maar in teendeel die grootste vijand daarvan. Daarom het ek hulle die doodstraf kwijtgeskeld en hulle velverdiene straf gewysig tot in levenslange slavernij. En ek denk dat hierdie straf in plaas van die doodstraf nie te zwaar sal wees nie, vooral in die besonder vir hulle wat hulle leven heeltemaal verbeter het, aangezien daar in die geheim ook die moendlikheid van vrylating oorgelaat word. Hulle gaan ook saam na Tyrus, waar verdere maatregels met hulle getref sal word. En Joosef sê, Lieve broer, ook daarin het jy geheel en al volgens die godelike orde gehandel, en ek kan jou daarom alleen maar prijs as een echte wijse gouverneer. Maar nou het ek nog iets op my hart, ons het nog die drie onnepriesters, wat moet daar volgens jou raad met hulle gebeur? En Serenius antwoord, Verhewe vriend en broer, ook vir hulle het ek gezorgd. Maar roenies wat nou net soos ek denk, neem hulle met hom saam en sal hulle en sy ambtenare gebruik in die amb wat ek aan hom sal toewys. Sê my is het goed so? Waarlik as my in sy groter en dieper sal gewees het, dan sal ek sekerlik nog beter beslissings geneem met en maatreels kon tref. Dis handel ek dan maar soos wat dit vir my die beste lyk en ek denk dat jou meester en jou Elohim my goeie wil sal sien, ook al spreid dit nie uit die beste inzicht nie. En Joosef sê, die meester het sowel jou inzicht as jou wil alreeds gesien, en jy het daarom ook die beste beslissing en maatreels geneem. Maar nou nog net nog ietsie, wanneer sal jy my die acht kinders aansteer, waaronder vijf jongs sien sien die drie meisies is? En Serenius sê, my broer, my vriend, Dit sal my eerste sorg wees, sodra ons in tiris aankom. Maar laat ons nou na buiten gaan, want dit is al vandag een uiters mooi dag, en ons wil ons meester daarvoor loof. En Jozef daarom dadelijk die hele huis in beweging gebring.